Karibu katika Sure ya Biblia. Tumesomewa mistari Mitatu ya kitabu cha Matayo ambacho tuendelea nacho sasa kipindi hiki. E, mlango wa pili. Mlango wa pili wa Matayo mistari na Mitatu e, kwa jumla sura hii tutaona ina mambo mengi ya kidoctrine. Doctrine ni mafundisho makuu misingi. Labda Kristo ni nani? Vitu kama hivyo ni mambo ya kidoctrine, ndio mafundisho makuu aituna mambo kama saba, lakini yote haturasoma ndani yake. Mmoja ya mkindu akakaa wiki mbili au hata e, tatu. Eh. Hicho e, cha somo sehemu ambayo tunaiona leo e, itakuwa inasema Yesu hufadhaisha dunia. Yesu huifadhaisha dunia A hufadhaisha dunia. E, au leo nikasema pia Yesu kuwafadhailisha walimwengi iki kitu kimoje habari zote kuhusu watu kufadhaika na ujio au uwepo wa Kristo. kuna kuwepo kuna mfadhaiko Eh. Emtu haraka haraka baadhi ya mafundisho kwa ujumla. Haraka haraka ambayo tunaona tutapata katika sura Yaani kama utangulizi. Eh. Emtu mstari ule wa kwanza paka watatu. Sura kwanza na watatu anasema hivi Yesu alipozaliwa katika Betlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi Kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia msari watatu 3 ndio nilikuwa naatafuta anasema basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. hii ni taswira kwamba mtu tu kuzaliwa tu kwa Yesu peke yake. E, hatuoni reaction nyingine tunaona kufadhaika Anafadhaika ma, kiongozi na wanadamu wote Kwa ujuma Yerusalemu yote pia Ilifadhaika e, kwa tunaona kwamba e, kwa hiyo tukisema kwamba kitu cha habari ni kwamba Yesu anafadhaliika wanadamu, takuwa tumekosea. E, kwa so, kama kama watu wa Yerusalemu walifadhaika kwa mtu tu kuzaliwa mtoto. Eh? Si, hakuna mtoto ambaye tunaweza kumtuwai kumskiia watu wakofadhaika. Ni Yesu. Yesu. E. Kwa hiyo tunaona kwamba e, Yesu anapozaliwa, Yesu anapokuja, neno la Mungu linapokuja vile vile linafadhaika linafadhalisha wanadamu. E. Lakini tutaona hoja nyingine au fundisho jingine, e, ndio sema Wayahudi walijua vizuri Yesu ni nani na wapi atazaliwa. E, wayahudi walikuwa wanafahamu vizuri Yesu ni mtu gani au walikuwa wanajua habari za Yesu. E, kuna kaafundisho fulani labda nisiende kwa undani zaidi. Okay, kwa undani. ni, ni kwa ndani. Kwa sababu hiyo ni kwa ndani zaidi. Lakini tusome mstari ule wa nne na sita Nne mpaka sita anasema akakusanya wakuu wa makuhani ni Herodi wote na waandishi wa watu Akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi nao wakamwambia Kristo eh, nao wakamwambia katika Bethlehem ya Uyahudi kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na manabii nao Bethlehem katika nchi ya Uyahudi huu mdogo kama katika majumbe wa Yuda kwa kuwa kutoka kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli huyo ni nabii Mika alisema hayo maneno kwa wanajua habari za Yesu eh nitakuja kueleza kwa nini Eh, hero kama, eh fundisho inabidi tulisisitize eh nitakuja kueleza baadaye lakini ningetamani niseme lakini ngoja ni nitaeleza baadaye kama fundisho la pili hoja ya pili kwa siku ya leo lakini pia tutaona kwenye mstari wa saba mpaka wa 8 pia kwamba ni tabia ya watawala ni tabia ya watawala hasa waovu kutumia eh, kutumia mbinu ya uongo utawala. uongo uongo kuna mbinu nyingi sana zinatumika katika watu kutawala. Lakini mbinu moja wapo ni kauli za uongo, ni mienendo ya uongo tunaiona kwenye Biblia na tunaona kwamba pia ndipo ndivo katika ulimwengu wa sasa hivi. He msome mstari wa anasema kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani akapata koo hakika ya, ya muda tangu ilipoonekana ile nyota akawapeleka Betlehem akasema shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto na mkiisha kumwona niliteeni habari ili mimi nami niende nimmsujudie hakuwa na wewe ulikuwa ni uongo e, lakini kama kiongozi kama mta, meso, mtawala, alikuwa mtawala huyu mtu alitumia mbinu ya uongo kuweza kufanya e, kuirinda kui kuilinda nafasi yake japo akufanikiwa vyote lakini hiyo mbinu waliyotumia Herode Ndiyo inaendelea paka leo hii kuna uongo mwingi niigushe tu kidogo unaohusu vitu ugonjwa kwa mfano hii inaitwa corona na na, na, na chanjo zake kuna uongo mwingi huko pale unaotumika lengo ni kuweza kuiteka na kuitawala dunia lakini inaelezwa kwamba ah, tunajaribu kukinga watu na hapa kabisa kwa hiyo mbinu waliyotumia Herode inatumika paka leo na ni mfano mmoja tu yako mambo karibu mengi kati eh? Kojana nne tutaiona kwenye mstari wa 10 mpaka 11 inayosema Yesu ni wapoabudia lakini sio Mariamu au sio Maria. E, leo hii kuna i, kuna dini moja kubwa Mamalawa mama lao inaitwa Katoliki. Mariamu na Yesu kwa pamoja au wakati mwingine Mariamu peke yake lakini sio Yesu peke yake. Sasa tunaona Katoto Kachanga kana abudiwa lakini hatumuoni mama yake. Kwa soo, kama, kama ukienda kumuona mama amejifungua mtoto, nguvu zako utaziweka kwenye kile kichango. Utakuwa unaziweka kwa huyu mama. Kwa hiyo kama Mariama angekuwa kweli ndiyo mwenye kuabudiwa, tungemmsikia wana maabudu Mariama pale. Lakini tunamwona wanaabudu mtoto hata mbaye hata hasikii. E, sasa vito kwenye Biblia kwa bahati mbaya, kazi yetu ni kuchambua Biblia na kupata ujumbe Eh, emsho ule wa kumi paka wa 11 anasema na hivi. 10 paka 11 na hivi. Nao walipoiona ile nyota, walifurai furaha kubwa mno, wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu. Walikuwa hapo wawili pale. Wakaanguka wakamsujudia nao walipokwisha kufungua hazina zao wakamtolea tunu dhahabu na uvumba na manemane mane. Wana, walikuwa wanamsema habari za Yesu na wakavifaya kwa ajili ya Yesu na ni mchanga hajafikisha hata miaka hata mwaka ni mchanga yaani mdogo kabisa sasa wangeweza wakasema mm, tumekuja hapa kwenye nyumba Kuna kitu kikubwa ngoja mwenye fahamu ni Mariamu ndio tutakayotumwabudu hawa kuabudu kwa kuabudiwa ni Yesu hata kama ni mchanga kiasi gani japo hii ni picha tu Yesu alijakuwa mchanga eh Nee. Yeah. Kwa hiyo tunaona kwamba anayeabudiwa ni Kristo sio basi ongeza kufanya yote pamoja. Wakasema ngoja wakaenda wakaabudu mama, mama mama na, na mtoto. Kwani mtoto peke yake? Yeah. Nee. Hoja tano inakwenda inasema utaiona kwenye mstari wa 15 pa 19 na sitaieleza sana hii kwa leo. Anasema hakuna tatizo linalodumu milele. Eh, yeah. ukisoma mstari wa 13 pa 19, sitaenda sitaisoma sawa hivi. Tunaona kwamba Yesu eh na wazazi wake wa mwilini walezi wake na wale ni walezi wake walikimbilia Misri eh nchi yao wakaenda ugaibuni kutumani makini taswira au kutuani kule Misri na nini lakini baadaye ile tatizo la Herode liliisha wa Herode alikufa tatizo hakuna wanadamu wana tunashinda sana kuvumilia mpaka tatizo litakapokufa kwa hiyo tunaona kwamba hakuna tatizo linalodumu mieee Mungu akijua kwa sababu huyu Yesu anayetafutwa anayemtafuta atakuja kufa alisema em kwa muda Vumilia kidogo ataka ataondoka huyo eh, kwa hiyo tulijue hilo nalo kwamba unapopitia katika tatizo kama unaamini Mungu ujue kwamba tatizo hata, hakuna tatizo linalodumu milele oo eh. lakini hoja ya sita sema watawala wa ovu wako tayari kuua hata washuhiska hicho ni kitu kikubwa mamlaka za dunia hii miongoni mwa vitu wanavyotumia kutawala ukiacha ile ya la uongo lakini ni, ni kuua watu ambao wapo wa, kuleta hatari katika au au waliopingana nao tunaona kwamba Herode kama taswira ya mtawala anauwa hata watoto watoto wachanga tu hadi ni wa kiume ana miaka miwili chini na yuko mitaa ya Yerusalemu na viunga vyake anakufa ni uongo namna gani huo i umwumutundonam tafuta na Yesu ndani yake Unauwa mamiliony ya leo hii ndivyo ilivyo eh mimba zinauawa matumboni kwa makusudi tutakuja kuliona kwa ndani na hoja ya mwisho kabisa inasema ilikuwa ni utangulizi tukupata taswira hii somo hii sura nzima e, inasema Uthibitisho juu ya Yesu kama masihi Uthibitisho wa juu ya Yesu kama masihi e, Yesu kama masihi masihi ni mpako mafuta masihi ni mkombozi wa ulimwengu kumekuwa kuna inaitwa disputation disputation ni kama ukinzani ubishani kwamba kweli ni masihi namna gani lakini mfano mstari wa mwisho wa kufungia anasema jina lake la jingine ataitwa mnazarayo au mnazareti eh mnazareti mtu aliyezaliwa Aliyezaliwa Betlehem, walikuwa anajua atazaliwa Betlehem na na nabia anasema okay ana, amezaliwa Betlehem lakini atakulia atakulia mpaka kuitwa mtu wa, wa, wa Nazareti Hivyo Hilo vitu viwili vinatosha kumtaja Yesu pekee Kumpata mtu ndani ya Yerusalemu mwanaume kijana. Aliyezaliwa Betlehem mji wa Daudi, halafu akaenda kukulia be, Nazareti na Biblia ika ilikuwa inatosha kusema kwamba huyu Ndiyo Kristo. Eh e, ni thibitisho tu Mungu alikuwa anataka tu e, ku eh ku, ku. tutaona tutakuja kulifungua kwa undani hilo neno. Kwa hiyo e, mtu sasa twende katika zile hoja moja baada nyingine e, haitoshi kuzi, kupata tililiko ule lakini natakiwa tuende kwa undani kidogo tu tuone eh katika masheto ya kila siku eh tuanze na ile hoja ya kwanza inayosema Yesu huifadhaisha dunia yote au kufadhaika kwa ulimwengu kwa ajili ya Kristo. Eh? E. tumeona katika mstari wa 3, mlango wa pili, na ya re, sura ya leo ya mataya tuliyoisoma. Eh? Tunaoona kwamba kuzaliwa kwa Yesu kulifanya kama tulivyosema kwenye utangulizi, kulifanya watu wa, wa wafadhiki. Hebu tujiulize swali dogo tu. Tujiulize swali dogo. E, kitu kilichofanya watu wafadhaike nini? Ni ni ni ni, ni mtu gani anayezaliwa alafu watu wakakosa amani? Kufadhaika ni kitu kizuri ni kibaya? Ni kibaya? Pamoja na kwamba leo watu wanajifanya Yesu sijui tunakupenda na nini Tunaona kwamba picha kubwa ya jumla watu waliopo katika ile eneo anapotokeza Yesu badala ya kufurahia wanafadhaika. Hatuwezi tukaanza kusema jinsi mioyo yetu inavyofikiria. Tuangalie neno la Mungu linachosema. Mm -hmm. Eh, eh Yesu ni watu jamani tumombe Yesu rafiki. Nini? Yesu ndiye rafiki. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu tu. Sivo ilivyo Biblia inasema anapoingia anafadhaika. Na hatutaona hatutaiona tu kwenye sura ya leo. Tutaona sehemu nyingi sana katika Biblia. Eh. Leo hii ukipeleka injiri. watu wakaona na wamepita na Biblia wanafadhaika katika lile eneo ndio sio u, u, akichungulia akakuona kwenye bidilisha akagundua una Biblia ambayo ndio neno la Mungu. Baada ya jingine la neno la Mungu ni Kristo. Anafadhaika na anaweza akakimbia nyumba yake ndio sio. Dio. Eh, ndio kweli. watu atakwambia hapana haiko hivyo haiko hivyo lakini ndivyo ilivyo. Eh, watu wanafadhaika wanapooona Habari za Kristo. Kristo anapotokeza, watu wanafadhaiika, eh? Eh? Ukienda, hebu tuseme mfano, ukienda kwenye kanisa lenye kanisa lenye kuhubiri neno la Mungu ambalo ndio Yesu. Sawa. Watu wanafadhaiika. Watu wako taya, wanapenda muwe kwenye kanisa ambapo neno la Mungu ambalo ndio Yesu huyo. Halihusiki, huhusiki mna nenda mkiingia kwenye kanisa bapa mna mnasema habari za siasa mnasema habari za siasa mnasema habari za uchumi mambo ya mambo kama hayo watu hawana shida emu ingiza neno la Mungu anza kuchimba isaya, anza kuchimba ufunuo watu wanafadhaika huyo ndo Kristo amina ndivo ilivyo sivyo ilivyo eh ndivo ilivyo Watu wakiona Yesu anaingia sana katika maisha wanafadhaika. Ndivyo ilivyokuwa wakati wa Herodi. Ndivyo ilivyokuwa watu wa Yerusalemu. Na ujue habari za Yesu zilikuwa zimetabiriwa miaka mingi. Na walikuwa wanajua Kristo azaliwa wapi. Walikuwa wanajua hata na nini na nini atakulia Nazareti na nini. Badala ya kuwa na furaha kwamba sasa nyakati zimefika wanafadhaika. Ni kitu cha ajabu Jamani tuliyoko hapa tusifadhaike na uwefu wa Kristo. na nyelewa tu na Kristo tu tukijua kwamba haya maneno yameandikwa kwa maksudi atuone tujue wenzetu wamepotelea wapi wamekosea wapi ili kusudi sasa tukijifunza katika haya tuweze si sasa kuenda vizuri e, Kristo asitufadhaishe Kristo awe ndio furaha yetu eh awe furaha yetu em twende Watu wakienda katika kanisa ambapo watu wana hawatumii biblia wanabweka wana wanaomba wanaimba wana, wanaweza wana kaingia kwenye kanisa wakaanza kuimba ndombolo mfano wa ndombolo na nani ambaye hajao kuona vitu mfano kama ndombolo kwenye makanisa mba, mba. eh tena nyingine zinazidi hata zile za kikongo hapo watu wanatulia wanacheka nyuso zinachangamuka Akiingia neno Yesu kwa undani kidogo, roho zao zinaanza kukumcha amani. Huko ndo fadhila Jamani, sisi tuliyoko hapa tu tumtafute huyo Yesu, ambaye wengine wanafadhaika kwake, sisi tunafurahia kwa sababu yake. Eh, hivi. Eh. Emtwende sehemu kadhaa kadhaa katika Biblia tuone kwamba hii kitu haiku umfadhilika kutoka Yerusalemu. kwa nanii? hakutokea kwa kwa kwa Herodi peke yake au kwa watu walikuwa na watawala wa Yerusalemu na na Galilaya. Bana tuone kwamba kingizo kilichokisambaa kwenye Biblia nzima na tumeshathibitisha pia kwenye jamii tunazoishi masheheto kila siku ndivyo ilivyo. Eh. Neno la Mungu likiingia sehemu fulani watu wanafadhaika. Eh? Haki na Paulo alipokuwa anaingiza neno huko labda Efeso, Filipi, wapi watu walikuwa na taharuki. Eh. Yesu kaingia sasa tusiwe hivyo sisi. Sisi tusiwe hivyo. Hebu tushoe mkutano katika kitabu cha Twendeni tuanze kwenye agano la kale kidogo. Twende haraka kidogo. Twendeni katika Zaburi. Zaburi mlango ule wa pili usali wa pili mpaka wa 3. Twende Zaburi. Zaburi 223 nasema hivi. Zaburi mbili mpaka 3. Zaburi ya pili nendani mtakuwa mnaikumbuka. Ngoja tunairejelea jirela jire, kadhaa. Anasema msiri wa pili anasema wafalme wa dunia au ndo wakina Herodia Herodia alikuwa mfalme na ni taswira ya wafalme wote leo hii wafalme wengine mingi hawapo sikuizi ni viongozi wa mamlaka mbalimbali anaweza mbali. kama rais, mawaziri wakuu, anaweza akawa ni machancellor huko Ujerumani, anaweza akawa wana majina mbalimbali mbali, sikuizi ndo au ndo wakuu hao eh wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauli pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake hawa watu wako wana Wanajiana kumpokea Yesu wako wanafanya mipango dhidi ya Yesu. Wako kwenye taharuki hawa, si ndiyo? E, hawa hii ni taswira. Na anasema wa dunia, hajasema wa wa Yerusalemu pekee yake. ni dunia nzima. Wana, wamejipanga ni kama Heroda alikuwa amejipanga kumtafuta Yesu Ndicho Hicho tunachokiona kinaendelea kina katika mamlaka za ulimwengu. E, eh ndivyo ilivyo. Emu sasa tutoke kwenye agano la kale tusogee kwenye agano jipya. Tume katika kitabu cha Warumi. Em em m kwenye ruka Ruka tutaenda kwenye Warumi baadaye. Tuanzie kwenye ruka mlango ule wa 8 msura 36 usaka 37. Ruka nane twende haraka. Luka 8 eh Luka 36 37. Luka 8 36 37. Anasema hivi. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza jinsi alivyo ponywwa yule alie na pepo na jamii unaposema jamii unaongelea watu wengi si na jamii ya watu wa nchi ya wagerasi iliyo kando kando walimwomba aondoke kwao kwa kuwa walishikwa na hofu nyingi basi akapanda chomboni akarudi Kushikwa na hofu nyingi ndiko kufaika. Yesu katokeza kwenye nchi ya Wagrasi Amewaponyea watu walikuwa na mapepo na onekana hakuwa mmoja. Lakini hata mmoja anaelezewa na, kwa undani. aliyekuwa na ishima kabrini sije na nina nina nini. Watu walipoona ule muujiza, waliona kazi ya Yesu na walishamsikia sio kama walifikiria hawakujua ametokea wapi. Wakamwomba tunaoomba utuache aondoke, aende kwingine. Hapa hatukutaka hawakugombana lakini hawakumpa ushirikiano ndivyo ilivyo leo leo hii mtu anaponywa na Yesu Kristo anatufundisha ndoa zetu ziponywe watoto wetu wapone lakini watu wasema hapana Yesu ondoka, tunataka tubaki kwenye shida zetu ndio kweli sio kweli nao kweli hawa watu walikuwa na sababu ya kumwomba Yesu aondoke ametoka kuwaponya wa, wa, watu na, na, na hata kama huyo aliyekuwa anaumwa alikuwa na mapepo hata kama alikuwa labda sio ndugu wa kila mtu kwenye mtaa mzima lakini angalau utamuona mtu aliyekuwa anateseka anapona utafurahi e. na hata kama labda walikuwa hawampendi kiasi hicho au hawapendi familia yake basi wao walikuwa salamu. unapokuwa na mavita vya mtaani ukaona vimepona unafurahi kwamba visiwepo kabisa lakini badala ya kumwomba ongeza kumwambia yesu tunaomba ukae na sisi kuna na wengine wewe unadhani aliyenye matatizo alikuwa ni huyo tu lakini wanaona wenzao wanapona badala badala ya kuomba na wengine waponywe wanasema wahi ondoka si tunataka tubaki. Hivi hivi. Sio kitu kizuri hicho. Kwa hiyo maneno haya tunayojifunza ikusudiwa kufanya nini? Yatuponie, yatutengeneze. Tunapooona Yesu akiponya, tukiona malengo ya Yesu kuponya na matendo ya Yesu kuponya, basi tumshikilie badala kunambia Yesu ondoka atukutane. Watu wafadhaika. Anajema walikuwa na hofu, walifadhaika. Tuko tunaangalia hoja kwamba Yesu anapoingia sehemu, iwe ni neno lake, iwe ni kazi ya Yesu yote, watu wanafadhaika hawata. <coughs> <coughs> eh? Sasa sisi tusiwe hivyo. Hebu eh, tuende katika kitabu cha Yohana mlango wa kumi, Au ilikuwa kwenye Luka ingeenda kushoto kulia kidogo. Tunafuata kitabu cha Yohana, mlango ule eh, wa kumi na 11 kimsingi. Eh tuende mlango wa kumi na mmonja. Eh usari ule wa na 47. Vipi anasema nini? Arubaina, saba Anasema hivi saba Biblia nasema, basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo hawa ndio wakuu wa dini Hawa ndio masipofu wa leo ndo wa kuba wa kuba Hawa ndio wachungaji wa kuma kuma hawa Hawa ni watenda miujiza wa leo ama hawa ndio viongozi wa dini zote katikati yetu Eh basi wakuu wa makuhani na mafarisayo wakakusanya baraza wakasema tutafanya nini maana mtu huyu afanya ishara nyingi eh, Hatuna haja kuendelea zaidi Hapo unaona kwamba wamefadhaika Anafanya ishara hizi ishara zilikuwa ni ishara mbaya nzuri nzuri zilikuwa za kuponya zilikuwa za ku... mlango wa 11 alikuwa ametoka kumfufua huu uh, uh, ni mlango wa ufufua wa razara. Sasa badala ya kuona mkombozi amekuja, mkombozi amezaliwa kati kati yao, wakafurahi, wakapone wanasema tunafanyaje tayari mambo amesha haribika tufanye fanyeni. Na miongoni oh, wa mambo yaliomfanya Yesu auawe pamoja na kufufua, sadaro ule uliwaudhi uli, sana. Washo uliwa uliwavua uli, nguo. Eh. Sasa wakaona mhm <coughs> anasema watu wanamfuata na nini? na watakuja au waelumi watu watunyanganya nchi vyao yetu hivi na nini tutakuwa tumevpoteza nasema hapa na nini na najua hii somo wakati mwingine labda harivutisa lakini ndio ukweli wamo kwenye biblia acha tukauruka na mimi nikiangalia, sijui labda nini mnalo nisikiliza naona ni somo zuri kwa sababu linatuonyesha tatizo lililipo ili kusudi tupone eh hey, Sina haja kuja hapa na kwanza kumambia vitu visioeleka, vinani kuzunguka zunguka na hapana, lazio tueni vitu ambavyo vinachokonwa nafsi zetu. Au kama sio wewe na mimi ndio hapa, watu wanaokuzunguka ili kusudu ujue ni wapi, wanapona. Em katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 28. Warumi moja 1:28 Biblia inasema Warumi moja 1:28 anasema asemwa na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wakafanya yasiyowapasa unaona kwamba hawa watu huko tunaona kwamba ni mtiririko wa watu ambao Yesu wanakataa kazi ya Yesu wanakataa kazi ya Mungu na nini lakini na warumi naongezea kwamba watu wanakataa kuwa na Mungu katika fahamu zao yani kwenye fahamu hataki mambo ya Mungu yaingie mle anaogemeana ni haribia kama yanani hukumu hukumu fulani eh ndiyo sababu leo ukienda kwenye makanisa unakuta watu hawataka kuhubiri Biblia kwa kweli hawa hawahubiri tukubaliane hawahubiri anaileta pale kama tu kama ushahidi, anachagua mistari mimi 3 ya kumfurahisha fresha lakini ukienda ule ujumbe mkubwa wa Biblia hauwezi kukaa kwa sababu watu hawataka kuwa na neno katika fahamu zao ndio Bibliaish na Biblia inasema hivyo. Eh. Eh. Watunaona kwamba Yesu anapokutokea, tunaona kwa injili inapopelekwa, inapoingia, neno la Mungu linapohubiriwa, eh na hata katika Biblia sembali mbali na mamlaka tunaona kwamba watu wanafadhilika na uwepo wa Yesu. Lakini kwenye kusanyiko la jumla kwa mfano kama hao unaosikia wanoruka hewani wanakuambia tunamtaka Yesu. Hao watu wanaenda kawasomee ufunuo. Wata, watazima mara moja hawataimba tena wataona kama umewahukumu kati ya nyimbo hizo nazo zinaruka hewani na ufunuo yupi anabe, anambeba Yesu hizo nyimbo na huo, huo uchezaji au neno la ufunuo kwa mfano lipi ni Yesu katika awe lakini hilo uwezi kuwasomea hawatarikubali wanasema tunamtaka Yesu tu ehe tunamtaka Yesu lakini hatutaki kuwa na Mungu katika fahamu zetu. Nataki kuwa na Mungu nikujua ni kujua neno la Mungu. Kujua hiyo ufuno. Kujua Misaya, no? kujua. kujua Mimi em, nasomea vitabu vingine kwa sababu vitabu kama mambo ya walawi, ni sheria za Mungu. Eh. Hawezi. Kwa hiyo nyimbo zisikutisha vile vile. Wale <laughs> watu wanajiimbia. Watu wanajiimbia kufurahisha nafsi zao, kufurahisha wengine kuonyesha vipawa vyao na vipaji vyao lakini kimsingi hawawamwambia Mungu. Hiyo ndio kweli. Ndio kweli huo. Ungewauliza hawa Wayahudi wa Yerusalemu ukasema nyewe watu wa Yerusalemu kulinganisha na watu wengine wote wa dunia. Maana Yerusalemu ilikuwa ni mji tu mmoja hapo katika dunia nzima katika Yerusalemu pia. Ah katika Israeli pia. Wapi wa watu wa Yesu zaidi wanaomsubiri na Yesu ni wao wanasema sisi ndio tunamsubiri Yesu kuruka hapo. Lakini anazaliwa ghafla wanafadhaika na kiongozowano fadhaika. Lakini wangeweza kutokeza nchi nyingine za mbali kama Galilaya huko au wakaenda kwa wakanani Wakaenda kwa Wafilisti, wangesema sisi ni watu wa Yesu, tunamsubiri muokozi anazaliwa wanafadhaika. Sisi ndio Yesu unawasomea na wa Mungu wanazima. Wanapotea kabisa. Wanapotea? Eh hey wanapotea kabisa. Tenda katika kitabu cha Luka aya ya 19 Luka 19 Luka tisa mstari wa mbili Turudi tena Ruka sasa tulikuwa Luka 19:12 bibili anasema hivi. Kwa 19 mbili anasema hivi. Basi akasema mtu mmoja Kabaira alisafiri kwenda nchi mbali ili ajipatie ufalme na kurudi akaita watu kumi katika watuma wake akawapa mafungu kumi ya fedha Akawamia fanyeni biashara hata nitakapokuja lakini watu wa mji wake walimchukia wakatuma wajumbe wakamfuata na kusema hatumtaki huyu atutawale mfano kwa kuongelea habari za Yesu Yesu na Mungu Baba wanaweka mamlaka yao wanaweka juu ya dunia alafu kwa mfano ni kama sasa ni kama wameondoka kidogo kimse dunia inakama inayoongozwa sasa ujume unaoarudi unasema kaa huko huko hatutaki hatutaki hao watu waje watutawale lakini ni mali yao sasa hili ninasema wazazi wana sio kwamba ni vitu vya kulinganisha pana moja kwa moja inatoenyesha mfano wa watu kumkata Yesu na kukataa Mungu Baba. Dio, tunaviona kwenye Biblia. Yesu anapotokeza, Yesu unapozaliwa, eh? Leo hii watu wataki, watu utawala wa Mungu. Watu wanataka utawala wa mmoja wa mataifa. Wanataka serikali moja ya dunia. Wanataka muungano wa Afrika Mashariki wanataka tengwa wa bara la Afrika. Watu wanasikia hivyo vitu, "Eh, Afrika iungane wewe moja na nini?" Eh, baadaye tuwe na, na, na dunia kijiji kimoja. Oh, uh, utawala wanaotaka, lakini waambie utawala wa Mungu. Tumetokaona kama hawautaki, hatutaki huyu mtu atutawale. Tunataka utawala mmoja wa bara la Afrika, wa moja wa mataifa, wa serikali moja ya dunia ndio tunataka mpinga Kristo atutawale. Eh. Hey. Wanapenda mamlaka za wanadamu, lakini hawataki mamlaka za Mungu. Eh. Hey. Eh ee, kwenye kitabu cha hesabu standard huko kwa ajili ya muda. Inyi hesabu 14. Mbili na 24 pale watu walifika njiani wakasema hatutaki Mungu, hatutaki uongozi wa Musa na wa Mungu na wa Kinharuni huu. Tunata hem tu kiongozi aturudishe Misri. Watu wote tayari wanataka warudi chini ya Farao. Unakumbuka mateso walikuwa wanapata chini ya Farao. Je, a haimaneno haya kidogo lakini laki, hako laki, hapo laki, kwenye biblia usipochamboa biblia hautayaona tapita juu lakini ndivyo ilivyo watu wanapata wapi nguvu ya kutaka kurudi kwa farao utumwani farao alikuwa wanafanya kila uovu lakini unasema tujitafutie captain au jemedali aturudishe Misri Musa Musa, meenda kwa Mungu amewaletea maana wamekula anawafanyia nini kila kitu na nini na nini lakini unasema pana tunataka turudi kumalisha Leo hivi ndivyo watu walivyo mtu anaweza akampata anampata Yesu anajua banda za Yesu hivi anataka arudi duniani Tushifanye hivyo tuzifikirie hilo hata kidogo lengo la haya masomo ni kusudi, tujue tatizo lilivyo eh na kulishinda Sema katika turudi kwenye agano jipya ma huko hatukufungua hesabu nimeeleza tu tunasema katika matayo na ufunuo ukisoma namba nisifungue pale kwa ajili ya mda eh kwa ajili ya muda matayo 24 ile sura ninaongelea ujio wa pili wa Yesu Kristo matayo 24 sura wa 30 biblia nasema ndipo watakapoona watamona mwana wa adamu akija katika mawingu na dunia yote wataomboleza. Biblia inasema dunia siku atakapoingia Kristo dunia itaomboleza. Naenda kasome pale. Sita somo sababu hii sura takijoki soma mushoni ma, mama somo haya ya Dunia nzima Yesu Kristo atakapokuja Biblia inasema watu wote watafanya nini? Dunia nzima itaomboleza. Sio kusema kwamba mimi na wewe taomboleza hapana wale wanaomsubiri Kristo watakuwa na furaha. Eh, watakuwa nafurahia lakini jumuiya kubwa kubwa upana wote taswira kubwa <coughs> watu watakuwa wanaona kwamba sherehe yao imeingiliwa kati <coughs> watu walikuwa na wako kwenye ulevi wao anakuja kukatiza mipira yao anakuja kukatiza raha zao na utajiri wao anakuja kukatiza elimu zao wengine walikuwa wanakaribia kuvarishwa degree zao mungu wao wa elimu na nini alafu na, anawakatiza anasema wanaomboleza imeandikwa Ah, twende pale. Nisije ni unajua watu hatusomaki sana Biblia kwa hiyo tusiposome Biblia wakati wengine wakuta hilo neno kama halipo kichwani. Mbinguni nitangulia kufika pale. Mathayo 24:30 nasema hivi. Na nasema ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adam huyo ndo Yesu mbinguni. Mm -hmm. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu atakapoomboleza nao watamwona mwana wa Adam akija juu ya, ya, ya mawingu mbinguni. Kufboleza ndio kufadhilika huko. Toko tunaangalia kipengele cha kwanza kwamba kama Yerusalemu yote ilivyofadhaika na na kiongozi wao mtawala wao hivyo hivyo duniani inafadhaika leo na hata baadaye. Anasema katika kitabu cha Sasa unaweza naomba na, na, ili somo ni vizuri. Hapa ha, ili sio somo la kulaumu. Pala. Ili somo nina kujua kweli ili kusudi tusiingie tu, tu, tu katika kupotea huko. Wewe ambaye ni Mkristo naongea na wewe ulioko mbali na sisi tuliyoko hapa. Eh. Ambaye Eh unaitwa kwa jina la Kristo. Hebu eh, niingia ndani katika huduma ya katika mashako wa Cristo, ya wakikristo Kristo. Ufike sehemu flani Ujio wa Kristo, habari za Kristo, neno la Kristo lisikufadhaishe badala yake likufurahishe. Eh lengo la hii si ofukulaumu hapana, bado tuna nafasi ya kubadilika leo na kesho kila siku. <coughs> kila siku. Una mitume wa Yesu walikuta naye mara ya kwanza walikuwa Hawataki hata kumsikia wengine nasema ah wakomfara na ataneli wakamwambia kwenye yohana mlango wa kwanza walimwambia ataneli anasema njoo tukamwone yule ambaye umetabiriwa na manabii masi aka <laughs> sema kuna neno kuna, kuna jambo jema linaweza katokea na, na galilaya huyo yesu tunasemwa anatoka galilaya sasa galilaya ni nini kuna jambo jema lakini baadaye alikuja kuwa rafiki sana wa kristo Eh hey, inawezekana wakati mwingine Kristo atujiojua uzuri wake na ngoma wake. au tunamsikia sikia. au tu, tu, tu, tu, tunasikia tu nyimbo na maneno maneno juhu. lakini tukizama ndani doro Kristo ya akuomboleza tutafurahia. Lengo la somo hili ni kutoa katika kundi linao potea la wengi na kuja katika kundi kwa sababu hata ukiomboleza ya kuja atakuja. kuja. Uyo ni vizuri tuwe na amani naye. Anasema fanyeni amani naye. Hey, tuwe na amani na Kristo kuliko kupotea na dunia ndio manake ndio lengo la hili ni kutuonya kabla ili kusudi tutoke na lengo la kukufundisha ni kuonya ili kusudi tutoke katika kupotea huku katika kufadhaika huku tuende katika fraha ya Kristo eh anasema katika kitabu cha ufunuo mlango twende kwenye ufunuo mlango wa kwanza mstari wa saba inasema karibu vile vile sawa na matayo thelathini inayosema hivi ufunuo moja, saba anasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake naam amina. Maneno yake nini? watu wanafadhaika, wanaomboleza, hawana furaha. Watakapokuwa wa, wa Kristo anashuka katika mawingu. Sawa sa, kwenye Kristo anakuwa anakuwa ni ya dunia. Kristo anahifadhaisha dunia Kristo anahifadhazesha dunia ndo tumeona kwa mba, kwa Tume e. Tume e. kwa na nenda sana sana kwamba mambo tuliyosoma hatujaadhibitisha kwa maandiko tumeadhibitisha eh tumeadhibitisha eh kwa inakuomba ufanye bidii usimame na Kristo eh tuwe na amani na Kristo na mara nyingi watu watu Ngwewe wameni. Unaweza, ngwewe nitoe mfano alafu ule mfano utusaidie pia kuwa karibu na Kristo. Fanya hivi. Unaweza kukutana na mtu kwa mara ya kwanza, labda ni jirani au ni mfanyakazi wenzako au ni rafi au ni mtu tu karibu. Kabla hamjawa karibu, Hamujajuana nyenendo zenu na we, ukafikiri ni mtu mbaya. Wakati mwingine enu kukutana naye unaona, Lakini ukijikuta mkibahatika mkaanza kuongea pamoja kwa karibu, mnakuwa marafiki wa karibu we vizu wazuri kabisa, ndio sio? Hajayo kutokea hiyo. Unakuta na mtu hujamjua. Watu kwa sababu hawamjui Kristo na uwema wa Kristo kwa sababu neno la Kristo. Hawamjui Kristo kwa sababu neno la Kristo hubiiwa. Lakini wangetokea kumjua Kristo kwa ukaribu, kwa undani zaidi. Eh? Kwa kweli badala ya kuwa na nafadha, na, na mfadhaiko dhidi ya Kristo, wangekuwa na furaha. Anasema njoo nikuangu ninyi mnaosumbuka na kunemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema anawajua kondoo wake. Huyo mtu kwa nini dunia ifadhrika kwa sababu ya mchungaji mwema? Anasema Yerusalemu ile ile. Nimerangaapi nimetaka niwakusanye kama kuku anavyotaka anao wakusanya vifaranga chini mbawa zake. Eh Yerusalemu hiyo hiyo ambayo ilifadhaika kwa ajili ya habari za kuzaliwa kwa Kristo. Kristo, kristo kwa mekuja, awakusanye kama huko naravo ku, aravokusanya faranga chini ya mbao zake adilinde dhidi ya mwewe dhidi ya hatari zote na majoka na nini lakini wao kwa kutomjua kristo walifadhaika watu wanafadhaika kwa kuto mjua kristo basi Tusiwe hivo sisi e, Mtuende sasa katika hoja inayofuatuli katika matayo ile ilipokuwa kwenye matayo 20 e, matayo mlango wa pili Eh, twende tukangalia hoja zinazofuata. Toka mwanango wa pili, twende mstari wa 4 mpaka wa 6, tuna, tunaona hoja inayosema Wayahudi walijua vizuri Yesu ni nani. E, hasa wale wakuu wa Wayahudi, ndio walikuwa wanaongoza wenzao. Lakini na wananchi toa kawaida, hatuoni kama ni, ni wakuu pekee yake, na wananchi toa kawaida. Yesu alijifunua kwa mwanamke msamaria kwa mfano, alikutana na watu wa kawaida tu walikuwa na wengine aliwaambia kabisa mimi ni Kristo. Lakini leo hii eh, kwa hiyo hoja naye sema Wayahudi walijua vizuri Yesu mina, na wanamjua mpaka leo. So maandiko walikuwa nayatumia kusema Yesu ana, atazaliwa Bethlehem atakulia Nazareth Ndiyo walioyatumia na, yatumia, na wana yapo mpaka leo. Kwa hiyo walikuwa namjua na hata sasa wanamjua. Hemso kusoma tusome mstari wa 4 mpaka wa 6. Mstari wa 4 mpaka wa 6 anasema Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu. Akatafuta habari kwao. Kristo azaliwa wapi? Huyo ni Herodi. E, yaani ye hana taarifa habari za Kristo. Alikini anawauliza habari za Kristo waliokuwa wanaonekana wanazijua, makuhani, Wayahudi wote. Huyu alikuwa ni aina fulani ya Yahudi lakini aliye kama Msamaria, alikuwa mtawala tu lakini hakuwa Yahudi kamili, Herode huyo. E, kwa hiyo anawauliza wahusika watu wa dini zao, viongozi wa taifa la, la, la, la Mungu la wakati huo. Anasema Kristo huyu anazaliwa wapi? Atazaliwa wapi? Nao wakamwambia katika Bethlehem ya uyahudi kwa maana ndivyo ilivyokaniko na manabii. Unaweza kuniambia kwamba hawa watu walikuwa wanajibu kwa kwa tashwisho au ukoona wanachokisema? Wana walikuwa na na wanaweza kunukuu maandiko. Na wanayanukuu pia pale pale wanasema naye nawe Bethlehem katika nchi ya yuda, ha eh, hu mdogo Kame katika ma, majume wa Yuda kwa kuwa kwako kwa atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli au hata uko anajua anachofanya sasa eh hii kuna inaonekana katikati yetu halipo hilo hilo hilo wazo au hilo fundisho au hiyo hoja kwamba wayahudi walikuwa na sababu ya kumkataa Yesu kwa sababu hakuwa anajulikana kwao moja pili ni kama alikuja kama kwa, kwa uficho uficho hakujifunua vizuri eh kwa hiyo na hiyo hoja inataka kutumiwa kwa ulimwengu mzima kwamba Kristo amejificha yani hakujifunua vizuri mpaka watu waweze kujua kwamba ndo mkombozi wa ulimwengu ni kama tu kutafuta kisingizio cha ni, ni kama kisingizio cha kujifurahisha lakini kwa sababu eh na na kuna wahubiri nikili labda hawapo Tanzania lakini mataifa kama Marekani wapo watu akina Asia kina kina makasa sio akina nani wako tu wanaosema kwamba Wayahudi wana haki ya kumjua Kristo kusubabu, hakua, kwa sababu hakuwa amejifunua kwao sasa tunaona wakuu wa Wayahudi waliokoa na neno la Mungu hekaruna wafanya nini wanatoa ushuhuda wa kutosha kuhusu Kristo ni nani sasa huwezi kuniambia kwamba hawa watu hawamjui wa Kristo hata kidogo. Kwa hiyo Wayahudi eh, na viongozi wao walikuwa wanamjua Yesu kwa hakika. Walikuwa wanamjua ni nani eh, eh, leo hii vivyo hivyo dunia nzima watu wanataka kujifanya kwamba Kristo hajulikani julikani. Eh, kwa hiyo nikiamua nikatafuta wokovu kupitia kwa kitu chochote kile ni sawa tu kwa sababu Kristo mwenyewe ni kama haya. Ha, hayuko harisi, halisi amejificha ndio ndio mkutadha moja Ohio, mamu. Sasa, wa hayo mama sasa sio kwetu tunaona neno la Mungu linakataa eh hiyo unaona wakuu wote walikuwa wanajua habari za Kristo emtende eh wa, wananuku Mika e, wa, atasoma pale wananuku Mika mlango wa 5 ndiye aliyesema eh na Isaya alisema tazama bikira atachukua mimba waliona jinsi Yesu alizozaliwa e, akizaliwa na bikra eh Waliona vitu vingi alafu na Mika anaongezea na anasema atazaliwa Bethlehem mji wa Daudi. Wanamuona anazaliwa pale. Eh? Na huku nyuma tutaiona pia wanathibitisha kwamba atakulia na zaleta ataitwa Mnazareti. Eh? Kwa hiyo walikuwa anamjua vizuri. Lakini eh? twende sehemu nyingine twende katika Yohana mlango wa kwanza. Eh, twende Yohana mlango wa kwanza mstari wa shina tisa Yohana Yohana mlango wa kwanza Yohana tabia ndili ya ule mlango wa kwanza twende mstari ule wa ishirini na na tisa anasema hivi Siku ya pili yake Yohana huyo Yohana mbatizaji imeandikwa na Yohana mtume e, siku ya pili yake Yohana mzataji akamwona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwana wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Ungezo kanianiambia watu anasema watu waliendea wa Yohana wakitokea uyahudi na na na decapoli na na maeneo yote ya Wayahudi wote Yohana. Walikuwa wanamjua Yohana kwamba ni muhubiri wa neno la Mungu la kweli. Na wengine wakamlea na wasema sasa tufanye nini? Tufanye nini? Akawa na na nini? Akawabatiza wengi wengi. Eh? Baadaye yes, anaenda yeye anaenda huyo wanayemwamini. Wa, Anamwambia tazama huyo. Aliyomwona Yesu asema huyo ndio mwanakondoa anayeondoa laami ya ulimwengu. Watu walitaka ushuhuda mkubwa kiasi gani zaidi ya huyo, kwa sababu huyo wanamwamini tayari. Anachowaambia wanakisikia lakini unawakumbia kwamba hatukuwa tunamjua. Yeye alituma kusudia kushuhudia ile nuru hakuwa ile nuru, anaishuhudia. Na na yeye walikuwa namkubali walimkubali. Eh, wale ukubali sina haja kwenda huko taiona kwenye mango ya 3. E, lakini walimkubali. Em pia katika Yohana 1:36. Yohana hiyo hiyo, twende msurati 36. hivi. Akamtazama Yesu akitembea akasema tazama mwanakondo wa Mungu. Na alikuwa anajua habari za mwana nini? Alikuwa anajua ukombozi wao. Kwa hiyo Yesu Anashuhudiwa na mshuhuda mkuu walioikuwa namkubali kama walikuwa amekubali wamejipanga wame kumkubali walikuwa namkubali kwa sababu tayari wamesikia Yohana anashuhudia na, na kazi ya Yohana anasema alitangulia hawezi kuiandaa njia ya Bwana eh kuandaa watu na mioyo yao kwa ajili ya kumpokea Kristo eh, eh twende kwenye Yohana nne tulikuwa kwa Yohana moja twende nne Sasa mbona mstari wa 25 na 26 Biblia inasema hivi zina 5 20 zina sasa sema yule mwanamke akamwambia najua yakuwa yu aja masihi huyu mwanamke ni mtu ambaye anaonekana kahaba kahaba yule mwanamke biblia inasema alikuwa ameachika mara ngapi 45 <tos> eh alikuwa sio mtu tu wa kawaida huyu lakini pamoja na kwamba hakuwa mtu wa dini anakwambia mimi najua masihi anakuja ni na taarifa kabisa yani mara moja moja alizokuwa anaenda hekaluni alisha anaikuwa anajua habari za Yesu sikiliza sasa anachosema Nasema yule mwanamke akamwambia najua yakua yu aja masihi aitwae Kristo. Hiyo alikuwa anamjua. Eh, anaongea na Yesu hapo Kisimani kwa Yakobo. Naye atakapokuja, uone kwamba ujumbe unajulikana. Yeye atatufunulia mambo yote. wa Kusari sita Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Yesu hapa hajajifunua. Na huyu mwanamke wanasema kile kijiji cho, Samaria yote si kijiji si juu ya sukari tu chote kiliamini hebu <laughs> niambie kijiji kizima akiende kidhibitishe kwamba huyu ndo Yesu unaweza kuniambia kwamba ni habari iliofika kiasi kwamba watu wengine watabaki hawajui pana kwa hiyo Yesu alikuwa anajulikana Yesu alikuwa anajulikana eh hem tuende katika Yohana 7 46 na 47, 47 ohana 7 46 na 47 eh ili soma kidogo lina doctrine. doctrine ni mambo ya ndani kidogo lakini yowe ni lazima tuifunze tuifunze mambo ya pale ya papo kwa papo kwa mfano Mungu anaenda kutuonekania Mungu atatutetea yangu e, tusikate tamaa ni sawa hivi ni vitu vya kawaida vya maisha lakini lazima twende na misingi ya imani yetu kama hii Yesu ni nani kwani Yesu la pinki eh Yesu alijulikana kitangia lini eh hayo maneno pia msingi huko ndo kokomaki kwenye Ukristo wetu e. Anasema katika Yohana 7:47 anasema hivi. Eh 46 anasema wale watumishi wakajibu wakasema hajanena kama mtu yoyote kama huyu anavyonena. Usuli wa 47. Basi Mafarisayo wakawajibu, "Je, ninyi nani mmedanganyika?" Wanaenda tu mahaskali wametuma kwenda kumkamata Yesu. Walipofika wakarudi bila kumkamata. Wanawarudishia habari wale walioatumwa hehe viviona hamjamleta anasema yule mtu anavyonena au uhubiri wake sio wa kibinadamu hakuna mtu walishakwepa kina nani wote waliotangulia huyu fanya, mm, ni tofauti ilikuwa ni kitu cha kuwafanya wengi wasito ni kusikiliza lakini uongozi huku nyuma alikuwa ameshajithibitisha anaishamthibitisha na na nao maaskari nao wanamdhibitisha kwa hiyo Yesu hajawahi kujificha hmm? m kwenye kwa Yohana 7 twende kwa Yohana 10 Hekure eh, so mstari pipi, hivi. kabisa hivi. na watu wengi wakamwendea wakasema Yohana kweli hakufanya ishara yoyote. Yohana mbadali paonea kwamba ni mtu mkuu kuliko wote kuwepo duniani. Hakufanya ishara yoyote. Hakufufua mtu. Hakuleta msukule wote. Hakufanya chochote. Lakini sikiliza kita wanachoshuhudia. Lakini yote aliyoyasema Yohana katika habari zake huyu yalikuwa ni kweli. Eh, wewe kwamba huyu Yesu bado ni maficho maficho. Wanasema kwamba Yohana kweli hakufufua, kufanya miujiza, chochote alikuhubiri tu neno la Lakini alimshuhudia Kristo maneno yote aliyayosema yalikuwa ni kweli. Mimi nataka tu watu watushuhudia hivi. Naweza nisifanye miujiza? Tunaweza miujiza hapa lakini habari kwa wote wasafiri za Kristo kwe, za, za kweli na watu wamjue Kristo atagua kumubali au kumkata lakini waona waseme tunamjua kabisa eh mimi natakiwa iwe hivyo hemu turudi tupige eh u-turn turudi ku, kushoto turudi kwenye matayo ah, no kabla ya kwenda kwenye matayo jamani samani twende kwenye Yohana 8 eh Tuna kwenye Yohana na mbili kabla ya kutoka kwenye Yohana kwa sababu tulikuwa tumechirilika sana kwenye Yohana twende mstari ule 42 Biblia nasema hivi Yesu akamwambia Kama Mungu angekuwa baba yenu mungenipenda mimi kwa maana nalitoka kwa Mungu nami nimekuja wala sikuja kwa nafsi yangu bali yeye ndiye aliyenituma Yesu anaendelea kujifunua hekaluni anasema mimi nimetoka kwa Mungu eh Wow, wao baadaye wakasema ah huyu ndugu hatujato kaka. Yeye anasema pala mimi natoka kwa Mungu. Kwa hiyo jamani hakuna kitu kizuri pia mtu kujishuhudia mwenyewe. Eh mtu unamuuliza akie okay, emu unataka nini? Hataki kusema nataka umwamini bila ye mtu lazima akiri kwa kinywa chake. Yesu alikuja akisema mimi ndiye mimi natoka kwa Mungu. Ushuhuda wa kwanza unatakiwa utoke utoke kwenye kinywa cha mtu mwenyewe. E, yes, mwenye. Eh Yesu anajishuhudia mwenyewe. Eh hem kwenye Yohana kwenye matayo Matayo mwango ule wa wa na saba karibu na mwisho mwisho kabisa wa kitabu cha Matayo mstari ule wa saba hamsini Na nne na na Biblia nasema basi yule akida na hao waliokuwa wali pamoja naye wakimlinda Yesu Walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika li, ya fanyika wakaogopa sana wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Yule askari mbaya kabisa kazi yake ni mambo ya mitutu, mitutu Aliwazidi hata watu wa imani. Akasema kwa kweli huyu mtu nimeshuhudia nimeshuhudishwa kwa matendo haya sio kwa kibinadamu eh ni makahaba anaushuhudia Yesu Kristo. Euh eh, Yohana anashuhudia Yesu anajishuhudia na askari na watu wa nje kabisa wasio usika lakini watu wa dini ndio wanamkataa Yesu anasema huyu mtu anasema uh, yule askari alipoona anasema huyu hakika alikuwa mwana wa Mungu. Mm -hmm. Eh basi kama waliamkataa kabla kuanzia hapo sio wangemkubali mpaka leo. Lakini bado hata askari wao askari akisema watu wanamwamini lakini huyu wanamkataa kwa vile wamesema kitu ambacho hakitaki kama ni mtu ambaye anapinga kazi ya Yesu kwamba <tikin> wame, so wameisha watu wako duniani e, hapo duniani leo. duniani ilivyo. katika Warumi wa kwanza hatafungua basi kwa ajili ya aliyojishuhudia, aliyojifunua hawana udhuru. Kusema hawana uzuru, nini? E, hawana sababu ya kusema e, kwa mababa hatukujua hapana hawana udhuru eh hawana udhuru twende kwa matayo tulipokuwa tunaendelea matamlo yangu ya pili tuseme, injili ya tatu na kwa leo inayosema viongozi wa ovu hutumia au watawala wa ovu hutumia uongo kufanikisha au kutawala watawala wa ovu eh Hili nalo ni jambo la kuwa makinina na. tutaona kwamba hawa sio watawala wa mamlaka za dunia peke yake. Naniyo? Echo wanaohusumbua zaidi ni watawala wa mamlaka za kiimani. Eh? Ni watawala wa mamlaka za kiimani. Sawa, so, Herodot alikuwa ni mamlaka za dunia. Lakini leo hii hakuna tofauti kati ya mamlaka za kiimani na mamlaka za kidunia. Wote wanatawala kwa mfano unaofanana kwa msingi mmoja. Eh wanatumia uongo na vitu vingine lakini uongo eh kwa kawaida mtu anapokuwa ndiye anaoongoza wengine anayekuwa kiongozi anatakiwa makosa hata usitaacha kuyafanya utafanya makosa bila hata makosa lakini kuwa na kosa moja kubwa la uongo mambo yote yakawa yamejengwa juu ya msingi wa uongo ni uovu mkubwa sana huo kwa vote vile eh kwa vote vile e? Kwa fano, mwenye, nito mfano mmoja nitoe mfano tutwendee pale Uganda korona ilipoingia duniani mwaka 2020 na nakumbuka hata hapa Tanzania watoto wanafunzi walifunga kwa muda wa miezi mitatu shule zote zilifungwa moja kwa moja si ndio baada ya miezi mitatu mwaka 2020 na nadhani katikati mwezi wa saba saba, shule zikaanza kufunguliwa kuanzia na zile shule kubwa mpaka za, za chini za msingi ndio mnakumbuka watoto baada ya kuonekana kwamba labda ile li, tatizo lilikuwa halipo kiasikiri. Paka leo hakuna mtoto wa Afrika anayejulikana angalau Tanzania na na mataifa ya jirani hakuna mtoto aliyeweka kufua kwao kwa corona. Lakini na hapo nchi ya Uganda tu, hapo jirani tu. Watu tangu 2020 mpaka leo watoto wamefungiwa shule zimefungwa mpaka zimekuwa nani? Paka zimeota majani kwamba watoto waje kurudi shule tangua makauli mpaka leo. Nakumbuka ni zamani kasi gani? Sasa Unaanza kuniambea kwamba wamefunga hizo shule tangia 2020 mwanzoni kabisa nafikiri jana na Februari wale watangulia kwanza. Paka juzi juzi nasikia ndio wamefungua baada ya miezi karibu miaka miwili. Unaanza kuniambea kwamba ilikuwa ni katika ukweli na upendo wa wale watoto wasijaokuugua korona Ndio ni msingi wa uongo huo. Ni uongo. Ndiyo sio? Hey, ni msingi lakini wanakuambia serikali yao imefanya nini tunaona kwamba mamlaka tunaanza kuona za dunia kama za kina Herode lakini tutaenda na mamlaka za kidini eh hii kuna ugonjwa wa corona alachanye zaka unaanza kufanywa Razima kwa watu wote sehemu mbalimbali za dunia hii mamlaka mbalimbali mbali za dunia hii Watu hawawezi kufanya kitu fulani mpaka wachanjwe na nini? Unaweza kuniambia kwamba wanafanya hivyo kwa ajili ya kuwakinga na kuwatunza watu wa, kwa sababu ya ugonjwa hatari kuliko magonjwa mengine. Mifasi yiko juu, chini ya msingi wa uongo. Ni uongo. Ni uo uongo ambao tunaona Herode anawaambia wale mama jusi anasema, "Ebu nendeni tena nadhani anawongezea na nauli." Mwahini akawatuma akawaongoza sema nendeni nende, tupate kwa usahihi husu ile mtoto yuko wapi anaumigania nini alafu mjie mniambie na mimi nini kama sujudu lengo alikuwa aende kama uongo lakini watu wananchi kwa wanafikiri kwamba an ana upendo na yule mtoto hapana watu wanafikiri wanaupendo na wana na watoto wao wafunge shule wa, wasisome lakini kumbe lengo ni ili waweze kupata ku kuungwa mkono na mamlaka za makorona ma duniani. Eh. Lengo lake eh. ni hilo, ni kuweza kufanikisha mamlaka zao na uongozi eh. Na nimesema kwamba hili tatizo sio la viongozi wa, wa, wa, siu, wa watawala wa, wa dunia eh. ni watawala wa, wa, wa imani pia eh. Sitaenda huko usome katika Yohana mlango wa 8 mstari wa 44. Biblia nasema Yesu anawaambia viongozi wa dini wale kuepo Farehe akasema ninyi ni wa baba yenu ibilisi alikuwa muongo tangia mwanzo na kweli hajawahi kuwemo ndani yake unaona kwamba Yesu anasema nyie si viongozi wa dini na mnenenda kwa mienendo kwa misingi ya baba yenu ibilisi mieni watawala na tabia yake ni kwa hiyo na ninyi mnadanganywa kwa sababu anayewaongoza ni muongo eh na basi masasa huo unatokea wapi? Unatokea kwenye anaye Mungu wa dunia Mungu wa dini za, za leo. Eh? Mungu wa dini za leo. Leo hii tunaona kwamba watu wa dini, watu wa imani, watu wa, wa makanisani ndio waovu kuliko watu wasio na dini. Haiwe, Haiwezi basi kutakuwa na uwongo hapo. Kutakuwa na uwongo. Eh? Em twende katika kitabu cha matayo hii twende same kadha kadhaa Mathayo 26:27 Mathayo 28. Tuele haraka haraka ni cusudi tumalize. Mathayo 26:59 nasema hivi 26 mstari wa 59. 26:59 nasema hivi Basi waku wa makuhani au ni waku wa dini na baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumuua kama Herode alivyotafuta uongo juu ya Yesu mtoto apate kumuua tunaona kwamba nao wanafanya yule alikuwa kiongozi wa alikuwa alikuwa mtawala kiongozi wa, wa, wa duniani hawa ni wa dini wanafanya kitu kimoja kinafanana wote wanatumia uongo kutaka kumuua Yesu hawa huyu alitaka kumuua akiwa mdogo anataka anataka kumuua ukubwani na hawa walifanikiwa walimuua kweli Eh, mtu songe mbele tutoke Mathayo 26 twende 27 tuwe mstari wa 20 pa. mstari wa 20 anasema hivi. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake baraba na kumwangamiza Yesu. Hapo kuna uongo sio uongo. Hapo ni uongo Yaani ni, ni, ni kama wanapiga kampeni. Eh wanadangaza mtakini um, baraba mtake um, baraba Yesu afi na nini? Hapo tunaona wanatumia uongo. Eh? Eh? Ili kusudi waabaki kwenye nafasi zao za ukuhani Eh? Em katika kitabu cha Okay, turudie twendeye Mathayo, Mathayo 28. Sio imesali 12 mpaka 25 anasema hivi. Mathayo 28 12 mpaka 25 anasema hivi. Sikiliza. Anasema, anasema, anasema, anasema, anasema wakakusanya pamoja na wazee, wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya waze, waka shauli wakawapa askari fedha nyingi wakisema semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala eh mstari wa 10 na 4 na neno hili likisikikana kwa riwali sisi tutasema naye nanyi tutaondolea wasuasi basi wakazitoa zile fedha wakafanya kama alivofundishwa na neno lile likaenea kati wa Yahudi hata leo. Unaona hao watu wa mapotosha wa mpaka leo. Wametawala kwa uongo. Kuhuzu kukataa kufuka kwa Yesu Kristo. Eh? Unajisema sasa tunajifunza tunajifunza kwamba tusioepeswe kwa mba, peso, Leo hii watu vitu vinasema labda kwenye vya habari, kwenye mamlaka na nini tumia pia na fikra zako kukubaliana. Leo hii kwa mfano hali ya mambo ya corona na nani? Uongo ni mwingi sana katika uso wa dunia hii. Eh. Lakini watu wanaenenda tu. Sio kweli? Ni. Eh. Ukisoma mteno mtume wali mstari wa 23 staraenda pale mstari wa 15 lakini sasaenda pale. Wali Wayahudi waliomba wakasema tunamuomba Paulo. Eh? tunaoomba paula aletwe alikuwa amefika Yerusalemu ili kusudi tu, tujifanye kama tunajaribu kupata habari zake yani kama kujadiliana naye lakini tutam tuta na kumuua hapo hapo eh walifanya wali yani ilikuwa ni mpango mkubwa wa uongo ili kusudi paula aletwe wajadiliane wajibizane naye alafu wamshukie wamuue tunaona kwamba mifumo ya uongo inatumika kutawala na na na tunaona mingi imo kwenye dini zaidi kuliko hata kwenye kwenye mifano hapa tulioona kwenye dini ni mingi zaidi. Eh. Sasa kazi yetu nini? Kazi yetu ni kujua kweli. Kweli ya Mungu yuko katika kweli, katika neno la Eh. Eh. Leo hii ukienda kwenye maeneo ya sayansi, ndio kwenye mashirika makubwa ya ma mashirika makubwa ya ya, ya, ya afya ashi, yoo shirika la afya duniani WHO, eh nenda kwenye mashirika makubwa ya, ya, ya mamlaka siku moja mataifa kuna vitu vingi hata hili linaloitwa linaloitwa mabadiliko si ya tabia nje kwa pale kuna uongo mkubwa yani karibu kila kitu kimebadilika ndani nje nje ndio na watu wanafata hivi hivi hivi hivi eh na usisikilize kama mtu anayekudanganya unaweza kusema ah ha, haina madhara lakini hakudangonyi hivi kuna kitu anakitafuta kwako na kwa hatimaye utakiripa na mara nyingi mtata kilipa akiwa hana uwezo wa kurudi nyuma tayari atakua amesha take kwa ndani amesha fungu amesha malizu eh basi e, kutana, na sehemu iliyobaki ya mlango wa pili tutakuta matatizo hapa mungu mwingine na kushuru kwa jina la Yehudi Asante kwa maneno tuliyojifunza haya mungu tutambuke halisi na thabiti Katikati yetu ibarikiwe na kuno lako tunaweka pinzi vyote mloko mbele yetu eh na kusanyiko hili katikati yako mungu Baba tunakushukuru sana mafafame kwa maapako na fadhili zako Asante Kristo katika jina la Mungu baba maana ni leo mtakatifu tunaoona okay. amen